شمعت فرحه تضوي القلوب والكل غنى بحلى الدروب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر يمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلم دريني أبصدت تقنوة تم الله تم ذريشا صلواتة Në të dhëgumin e Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi shoktë, familjen dhe ata që e ndjekin me të mirë deri në ditën e Kiametit. Do të flasim në këtë hutbë xumas për një temë të rëndësishme e cila ka të bëjë me të ardhmën e imanit. Si përcaktohet e ardhmja e imanit ton? Një shikashikon Allahu subhani hua ta'ala të kënjirju prej cilësive dhe dhe prave që njirju ka që mbra pa të cahëtojt ajë edhe të veprojt edhe të tregojt në të ardhëmën se kë person do të përfundon me përfundon mirë apo do të jetë prej njerëzët këqe që ndronë libri Allah për asë me vdekë dhe vdes prej njerëzëve që Allah është i idhrom Allahu në rujt për atëve njerëzve dhe prej këti përfundimit janë do dhe pra Të cilat e përcaktojnë ta. Pa kanë të bëjnë me të ardhmën e imanit ton. Elhamdulillah, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë iman. Allahu jallahu na ka bë për njerëz që falin namaz, dhe i largohemi kufrit, dhe shqiptojmë shahadetën, dhe mundojmë të dhënë secatin, dhe mundojmë të zbatuam urmat e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i besojmë Allahu jallala. Por thao, a thua? Do të mbetë kjo tani ju? Nga se ka pas? Për e rabëve të allaut Gjatë historisë Të cilat kanë qenë rabë të allaut për një me Dhe kanë qenë të dishëm Dhe me kalimin e kos Ata kanë ndryshu edhe A thu val Qka i ndryshoj të njerëzi Të ardhme në imanit të vetë Qka i ndryshoj Dhe shëndroj të ardhme në kufor Allahu në ruyt Ato janë disa veprat e zemras Që nuk shihën më sy Ne dhe Në përgjamia Në shumicën e rastëve në dëgjëm derse Porto seinte se selat i ka ndalu Allahu xhela ala ne Kur'an monjë të Rabb, elhamdulillah që i ndëzojm ato dersë. Ndëzon ders për vjedhjen, elhamdulillah. Ndëzon ders për kamatin, elhamdulillah. Ndëzon ders edhe për shirkun, elhamdulillah. Ndëzon derset shumëta, por nuk ndëzon ders apo shumë pak janë ato dersë dhe mësime që njeriu i njerë. Allora, çështjet janë të ardhmën, afovalts var iman i kamë pasur. Në të ardhmën. E vjetë të ardhmën. Në gjari që Allahume i ka kriju neve A thu val, jam prej njerëzve që Allahume ka shkruhe Prej suadave, prej njerëzve të lunëtur Apo ndoshta jemi të shkruim prej njerëzve Që janë të shkatruim dhe të mjerum Të e nësindet caktumet Allahume gjellu ala I cilës i gjithdishem, por se një i lju është a i cili me këto dheprat të zemrës Me këto dheprat të mbranqme të shpirtit Ço është në brendinë e njëriut kjo, njeriu e përcakton të ardhmën e vet. Sa do thiet për njerëz të mirë, që Allahu i don, apo do thiesh për njerëz të këqë, që Allahu nuk i don. Dhe se Allahu xhallahu ala i din ato njerëz të shumë mirë, se çfarë zemre kanë, andaj ai u krijon ngjarje. Sikur që e krijoi Allahu xhallahu ala ngjarjen e krijimit të Ademit baboston sallallahu alaihi wasallam, kur e diti se iblisesit nuk i bëu çefi. Kur e diti se iblisesit më kom nuk i bëu çefi. Në dhejë thasër Allahu alaihi wa sëllem Idrëgumi Allahot Në hadith Se e buthu i lejkum Da ul umemi kabëlekum El hasedu Do të shpëndahat Në mesin të guaj Së mundja e o metret më hershme Hasedi Ajo e cila e përçakton Besimin tan Ajo e cila e përçakton imanin tan është sa e don të Vlaun të në musliman Sa so, u adon të mirën të njerëzve Si kur që i thasër Allahu a.s. O Wa e hibberi nësi ma të hibbuli nëfsi këtë e kun mu'mina Nese dënë me qenë besintar Duaja njerëzve të mirën si kur që i adon vëjtës Mja u dosh të mirën njerëzve Si kur që i adon vëjtës A u dhu billa më zgaboh Asi herë mja u dosh të keqen As më, mos mendo kaç për ata. As Allahu na rujt, mos gaboj me menduem, më u caktu pozicion njerëzve sa kanë me pas. Ka, në dunjë njerzi ashtë kçi. Atë prishet zemra e njerit, sepse ë njerzit dëshironë të marrin një pozitë te Allahu subhanahu wa taala, tek që me pas pozicion të dysh, tek trashë që me pas, tek që me konçkaç i njëhor. Tek që me pas rrezikun çkaç. Nëse kjo vi e kuçi, nëse kalohet. Në fakt që ka, kaluë. Allah, joh, kjecë, shumtume, në pozitën e Allahu subhanahu wa ta'ala Që është gjënë shume kjeqe e shëmëtume Edhepse njëri jo me gjuën e vetë nuk e shprekta Nëse njëri jo i të kalon këtë kufi Kanë thonë djetartë islam se njëri jo Kalon në atë kufinin e uluhijës mu A një mërtë i të drejta të Allahu gjellewala Por nëse e pyjtë i ata To të jo jo audhu billahë Allahu në rujtë asë njëher Por nëse e mërtë i me au caktur risku njërzve Edhe pozitën n Edhe shkatrimin edhe tjirat edhe tjirat Prej veprave që i bende njerëzve Edhe u rejtin që i kita ta ta A tërse vetëm se Ja afru asaj pozita Andaj shëtani ka mbet, shëtani dhe do të mbet Shëtani në të formë dhe dhe dhe se E ka pas këtë cilësi Dhe në pas ka për alajmiru sallallahu alaihi vësallem Në këtë umet Do të shpërndahat edhe kjo smundje Në këtë umet Do të shpërndahat kjo smundje Dhe ul umemi kabilekum Smundje e Dhe ka thonë sallallahu aleyhi sallam vajtëim Wa hiyja lëha li këtu La akulu të hriku shër Ajo është e cila jurun juve Nuk jurun Qimet Por warun fejnë ka thonë Hurun, siku që ruhet njëri Haqsejdi i arun Cilësit e mira njëri jotë Dhe thotë nuk mbejt kur gjohit shpre cilësit e mira të jirë Nuk mbejt kur gjohit shpre Besimit të pasërtë Dhe ki and, a, ja në ky nd zaktojn ardhmërinë e imanit të Allahut. Çka janë? Janë do cilësitë e aprishir imanin të ardhmën vet zaktojn tyje me kom prej tierve. Allahu na urith. Zaktojn ty me kom prej njerëzve që Allahu nuk i do ato njerëzi. Ashen sheh Allahu xhellahu ala cilësita më lata ato njerëzi. Edhe pse na si njerëzit do shohin që ka, që, që ka të shohin si mirata. Cilan çka çë nga cilësi, sallallahu alejhi dhe al-bughdu do urithja. Urithja është një prej cilësive të umetrat më hartshme. Bughyen bainahum në urrëti të mëdha që kanë pas si rezultat i kësaj urrëtie të madhe vëllezër ke, kemi sot fe të ndryshme të cilat janë ndryshuar nga rruga e Zotit, nga rruga Allahu xhëlal walâ. Krishterizmi, jehudizmi, budizmi, konfutizmi. Dhe këto fe të reja bashkëora sot janë si rezultat i kësaj urrëtie që të mëdha që kanë pas njerëzit. Dhe mos dashni ndaj njerëzve, s'ka pas dashuri ndaj njerëzve. Ka pas urrëti të njerëzve. Kje e në halikatu, F.A.S. A e i shkatërën A ne i në vazhdim, F.A.S. La të dhërë u lë gjennëtë Hëtë të të të minu Nuk mujni me hinë gjennëtë Të Allahë dërësë të besoni O la të minu hëtë të të habbu E nuk mujni me besu Dërësë të duheni me zvete E fela u edullukum A la shiqin A të ju të ragojë për diqka Që nëse e bëjni Të habeptum këni mudasht Afshu selama bëj past lufta fillon te njerzit te momenti kur, kur nuk ja don vllahu besimtar edhe njerëzia se n pergjisit të mirën ku nuk ja don andaj ne ka pas muhamedi sallallahu alaihi wasallam kudwenton ul hetin ton, ton shembulltiron ton sallallahu alaihi wasallam qe vakadosh njerëz te mirën alaihi salatu wasalam qe kur i ka pa njerzit duke hec ai fakt i ka pa se e ka pa te ardhmën e njerëzve nat aspekt te i marrin se qenie ai pas ka te ardhmën ka xhenemi apo ka xheneti jo se ka dit gajibin Jo se ka ditë gaipin o dhe zërë Ande dhe lufta që i batë mbrapa islamit edhe muslimanve Edhe Allahot edhe islamit I batë përmes disa muslimanve Të cilët nuk e kajnë të regullu me këtë qështje E cila u arru i kafen Këtë qështje e cila u arru i kafen Met ka njërzë pa fe Po, ka mundsi me, me, me pas mjekaraj. Ka mundsi me vazhdim me pas kapoç. Ka mundsi me vazhdim me pas gjybe dhe fizjionomi islame. Ka mundsi me me, me fal namazin. A kau ma ai person, por se në zemrën e avat, nëse mban diçka për urrëties ndaj besimtarëve, mjet profesor. Allahu është ai i cili i vendos pozitat e njerëzve, O Lazer. Allahu është ai i cili ua vendos njerëzve inteligjencën, jo na. Allahu është ai i cili ka ndar riskun. T t Allahu është ai i cili i ka ndon njerëzit në të bardhë dhe të zyre kështu më radh. Dhe Allahu Xhelalu ala është ai i cili kur dëshiron di kanë ngrit për radh vetë, ngrit. Sikur që ngriti Davudin sallallahu alaihi wasallam. Dhe më rrapa ja ngriti Djari edhe më shumë. Sikur që ngriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ytemov Lazar. Pa nanave pa bab. Edhe fuqara, ngriti sallallahu alaihi wasallam. Sikur që ngriti Isen sallallahu alaihi wasallam pa pa babov Lazar, hiç, spart bab. Por e ngriti Allahu Jelle Wa Ala Dhe Allahu është aji cili i të regon dhe i vendosë të rëshikim tartë E Muhammadit sallallahu aleyhi wa sallem Dhe ka do njari of desert në dunia Kër ndodhin ato njari e historike dhe etapa për muslimant Dhe ato etapa i ka njerëzit e vetë Dhe ato njerëzi i ngritë Allahu Jelle Wa Ala Ti nuk gudzan si besimtar mi urejt ata A edhe një që ka e vendosë, nëse me me tregu, se tregu të dëshirëm qëto me zëbërthëjë i mathjesht me të regu, se të rritash të regu më rrejkullat e to. Kër ndëgjon fjallë prej gjuhës e besimtarit, fjallë të kybërit, të mendje mathsijës, vë Allah i djeni vëlezër se, mendje mathsija shumë e kjeqës e zinoja, mendje mathsija shumë e kjeqës e do gjunaat shëmëtume, kër ndëgjon fjallë, se t'i e i voglë dhe i madhë, Më mbana sihat, më tregue, më drejtue. Qumdojon fjalë përse ende çemieriu nuk i zën dhe nuk i mrin. Thot, më duket filan njeri udhëheci i muslimanëve, më duket of shpion i Iranit. Më duket shpion shpion i Amerikës. Më duket as këto dhe as ato, më duket ti fole më dukot. Është njeri dijeski. Përse ndonse është duke ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka hië muslimani që e bart mirërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë kapoqës të islamit Edhe fizionomi islam e bartë Edhe të regon për islam av lezër Me forë kështu, a i ka hi e besintarit, mëndukët A mon është me bo një hap Në islam e mëndukët Ska av lezër kështu me mëndukët Kurgja nuk ka Andaj uretja, hasedi Inati, mlefi Që kriot në zemët e njerëzve është shkatru se el halika Si kur që i si thasër Allah sëllem E runë imanin të njerës me të kurgjaq Dhe kjo është kë vendos të ardhmën e ajërit, a do të jetë një njerëz i mirë apo do të jetë për njerëz që kanë dritshue. Gambime më me pas njerëzit. Defekte më me pas njerëzit. Gabime teknike kanë njerëzit. Pronazë, më madh ma jashtë në zemrat tona nuk guxon me me lëshukse nëi vendi. Kse lëse ndë me pas në zemrat tona. Allahu xhallahu azh-zemrat tona i ka krijuë sikur që ket ajo zemër murrnat i ka prej xhamit në hundrita Allahu subhanahu wa taala çdo herë që besimtari e bën një vepër të mirë dhe ka sukses në jetë në iman edhe në islam edhe kështu merr Allahu xhelalu dhe vetëm se ia pasran ato piksel atij xhami vetëm se drita e Allahu xhelala edhe më mirë hinat në zemrat edhe kundërta ovla çdo herë që të shtoohet mllëfi për sendet që Allahu i ka caktuar çdo herë që ti urrën vëllezër të dhe musliman çdo herë që ti je i gatshëm mos mi më ndih më vëllat musliman a ki mundsi çdo herë që ti nuk i ha thonjë fjalë a ki mundsi më tha një rasihat A një fjalë të drejtë, edhe nuk ja thua, edhe nuk gurron dhe bashkoprac, çdo herë që shton ato pikata zeza te zemra, te zemra, te zemras dhe nuk ndërporton drejtë Allahut subhanahu wa taala, apo nuk ndërporton drejtë Allahu xheloa ala në zemrën e ndimshaka. Ajo zemër fillon me ngren veten. Ajo ajo zemër ai spiq fillon me ngren veten. Ai nuk pajtohet me saktimin e Allahu xheloa ala dhe siçoj fillon me i ndryshuar mendimet e islamit. Mendimet e fjalëve të Allahu xheloa ala ato se nda që janë të dokumentuame të argumentuame me fillon me ndryshuar ai dhe me ndryshimin e asaj ndryçon edhe feja. Kështu Allahu subhanahu wa ta taala i vendos kasenat. E ardhmja e imanit të njerëzve pas ka të voje me këto zem, me këto vepra të zemrës. Gjithashtu e përmend se i ora sësht shumë pak xejn derse rhasaj. Në veçantë të njerëzave udhëzuam. Shumë pak xejn derse edhe në sihat rhasaj. Çe nevojë aş shumë e madhe. Andaj na e shohim sallallahu alaihi wasallam, nuk i jërdon një shans vetëm se e ka përmend kët dashninë e vllazërinë mesin e muslimanëve. Jo racist i ka vllazëruar në Xhezde Medinë sallallahu alaihi wasallam. Jo racist e kanë dhënë pasurinë për gjys. Madje ka pasur pritëra të familjes, është mundu me ndahe. Edhe shtëpinë e kanë dhënë, edhe zotat që ka pas e kanë dhënë për gjys. Edhe jo racist Allahu Xhelal e ka përmend se për lutjes që e bëjnë besimtarët e vërtet thën, o Zot Mos ban urrëti në zemrën tonë ndaj njerëzve që kanë besuar. Ndaj besimtarëve. Mos e krijo urrëtin në zemrën tonë. Shikojmë se më ndauna e urrën besimtarin. A e urrën muslimanin? Po vetëra në muslimani dheshme urrëti që e bën keq. Por muslimanin mos e urrej kurr. Vendin e muslimanit mos e urrej kurr. Diamjet e muslimanëve mos i urrej kurr. Themira në muslimanëve mos u urrej kurr. Udhëzimin e Allahut xhelavat dashurohet atë për të gjithë njerëzit. Dhas është i Allahu subhanahu wa taala. Ky Islam është i Allahu Gjellu Ala Kjo du të me qenë zemrë e besimtarit Andaj, nëse e kemi zemrën e pasët Edhe të zbrast Prej natosjes, prej uretjes Prej mlefit, prej zilis Edhe prej krenetsis dhe kybrit Ata rlumë për neve Dhe nëse në zemrën tonë Eksistojnë të gjinaje Dijeni vëzër se me pas kybr njëri ju Me pas krelarci, me pas ziri Me pas uretin dhe besimtarve Kjo shumë ma keq Se me pira kino në slobë Çipermë ndërm të dallimit të vet. Wallahi tena është pjekën thronaton se ai çiperatik shkama ato, kish nxënë msos. Aiçi hamish derë dhe aiçi ban, tamam, msos nxënë me këtë, garantu me nxënë me kë. Por se wallahi, Allahu subhanahu wa ta, ta'ala nuk shikon shumë tek ato njerëz që shikojnë ato njerëz të cilët e urrejnë Islamin dhe muslimanët. Kan urritë ndaj Islamit dhe muslimanëve. Ato njerëz të, të cilët sot e shohin se si vritën fëmitë e muslimanëve si në bot, cilë për dënonin gratë e muslimaneve dhe vazhdojnë me këngëllaritë. Këto e në të qi, këto e në terrorista, këto e në vrasës, këto e në që ugrjetë veti, këto së bojnë. Këto kanë probleme me zemratë të veta. Ato njësë i shprej kanë fjalë për besimtartë, më do që janë shpionët të atjetët, më do këtë se janë, me kësilo i shprejhjesh. Që ka thullë valë, pëse nuk e futë vetë në këtë personë, për këto janë njërzë me zemratë vete këta. Pëse nuk e fusin vetën me futë për ne vetë i k nuk e fusin vetën në të pozit me në folë me folë dikush për neve kështon botë ande, vëleze, nuk ka pasqyre më të mirë për sendet në dunja se një adasht muslimanit të mirë në si kur që ato vetës e re mja urej të keqen si kur që e urejnë për vetës, s'ka pasqyre më të mirë së kja dhe s'ka pesim tarë më të mirë së kja ande e shofim se të gjitha ato vepra që i paskan favorizu sahabet që i pas kanë dalu sahabët dhe pas, pas kanë bë evelijat Allahut ata dhe mista Allahut edhe të afert më Allahu në gjëllora që i në kanë veprat ku ata e kanë zga dore njëri tjetërës që i në kanë veprat që i në kanë veprat ku ata janë mundu më nga kuptuat gjendjen tjetërët i po njetë në kovë dhe zër në mesin e sahabët për Amerit së Allahu ari i u sallem nuk ka pas më njerë ka e shetë i rasin e kaabit që edhe familia vetë është distansuë nga se nuk ka shkon luftën e Uhudit dhe ai ka thënë i drejt, ka tani asulloam me dash, me rrejt rrejt, por nuk trren, ku pas arsye. Edhe e largon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. 40 ditë, i bën 50 ditë, edhe gruaja vet si folën, edhe fëmijët vet si folin, edhe kur pun si fol, nuk ka mjekë ka më shkum i thon atë. Po ti nuk e kipash kërcëbë ti, s'ka pas tu thabe, nuk ka pas. Mier ka jon bar ramak, mbreti ramak vi ka thon hëstena, po. Amba musliman sjan bar mjekra sot i E gjente në mesin e muslimanëve këto njerëz të asaj nuk i adhurojnë të mirën njeriu, që ndonë mirkë. Kur thonë mirkë, do të thonë ja dhënë të mirën më shumë se nana, ose kanë mundësi më dhosh të, si të mirën më shumë se nana. Nuk ka mundësi që ato muslimanët të thojnë si të mirën më shumë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi ato të thojnë si të mirën më shumë se halifët e muslimanëve të shtetit islam. Nuk ka mundësi më dhosh të, si të mirën më shumë se njeriu i cili vetë është kujdes dhe ka angazhuar tani të vet për çdata. Këtë që ato principe çe vendosin u bazon. Andaj kujdes. Se në shumicën e rasteve kur njeriu ka osilinë sëmranë vetë. Kur njeriu ka mendimadhsinë sëmranë vetë. Kur njeriu e lavdron shumë veten. Kur njerit i bën çefi shumë kur e lavdrojnë tjetër. Madje ka prej njerëzve që edhe lavdrohen, edhe gëzohen dhe heqtin kur lavdrohen për një gjë tjetër e ka pa veprën. Kthi janë xhesin. Sikur çka thon Allah xhala në, në mafikat, "Yuriduna an yamdahu bima lam ya'alu." Dëshirojnë të lafëdrojnë për një gjatë që se kënë bëhen Kështë ajo unësie madhe Kurrije madhe Të njëri ju për nam, për emër Edhe më jashku tjerve Edhe të jemi pari une Andaj Allahu Gjellewala i ka përmeli Jusufi sër Allahu A.S. Wa fauka kulli dhij alimin alim Bi qdo të dishim ka të dishim Of dhe zerva Allahi Allahu Gjellewala nbi qdo shkenc Ndërgan një shkenc dalë martë më të dishim Mbi zonë znatije, e tregon një zonë znatim atijshëm. Mbi zonë politikan, e tregon një politikan mazoti i saj. E tregon njëu edhe mazoti i saj. Dhe se besimtarit duhet me pas zemrën e zbrast për inatosjes. Një dorzuë Allahu xhelalu ala. Ai jo mund po sikur shejtanin që ka thonë ana khairum min. Un jam ai mesaj. Jo mund po sikur biri i Ademit, i cili vrau vllain e vet, pse Allahu nuk ia pranoi qurbanin. Se Allahu nuk ia pranoi qurbanin ai Lejti më do ruxo Allahu Jellahu Ala por u bokuenat. Leku vazhdon avllaser sot. Që vazhdon te njerzit sot, vetëm e vetëm ata me tregu vetën se janë superior. Nuk ka mundsi. Pretendon. Që njerzit pretendojn se janë menxhen e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dosa yorin besimtar. Pretendon se janë menxhen e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, kur ju ndodh keq besimtar, thon njerzit. E kiran thon na ati. E kiran thon na ati. Mire kaj Pak e kaj E me rathë për fjallë me që thuan për besimtarë Që zgudzënë gjuhë e besimtarë Me thonë këta Për du të më të dhind Edhe dhimbje me shpre Edhe dashurime shpre Edhe afrësime shpre Edhe nasihat me shpre Edhe mi adashtë mire sikur që adho vetës Andaj, nuk kam mundësi Kjo më metë, me më ngritë vetëm se për mesasaj Si e tha Muhamedi sallallahu ari vësallem E la edullukum aleshej Atyu tregoj për diqka N Të hëbëb të më keni mudasht, efshus selam Qëka dhe më thonë selam? Jo vetëm selamu alikum në njerë me gjithë goje Efshus selam Pra selam kur shpërndhërën ti pace Jo pacit një fakut Pace e cila është për një me prej anës tane Që unë së të liftaj të juje Maspine kur folë për vëllatë në tanë Ka thonë së Allahu gjëllevalë në Koran Asi kur gjenazën me pasë dhe Mja prajtë i gjenazën Mja prajtë i gjenazën Qështu � Merë guzimin dhe burnien Që përmendom se të sahabët e për Amirë s.a.s. Edhe fmit pështë në pas burni Usas, ka thani islami që shto Babë e kënë pas, e kënë ndalue Dhe se ka arpëndimi Allah u Gjellu Ala Dhe se ka arpëndimi Pra janës Allahu subhanahu wa ta'la Kjo është edashurie e vërtet Nëse nuk kriot kjo loj shëqërije Në mesin ton Kjo loj bindje Atër e ardhme a jon është e keqe Andaj mustekbeliatu iman e ardhme e imanit ton në varat direkt për dhe praveqenjë kimin zemr më nësh më ubo hodjë më i madhë më du njo më nësh më konë thyrës më i madhë më du njo më nësh më ubo më gjahidi më i madhë më du njo nëse nuk i pasëtan këto asin dhe do të dhjenë dita do të shfaqe si ku që janë shfaqës otë si ku që i shfaqën në vazdimësi dhe një dhe për e zemrës të u e smut në zemrën tane do arkimedal ma ata ikum fanune, ikum ati, qështu, që i kum fano unë i kum tragunati. Dash Allahu Xhelalua e bën punën çashtu. Çë njëri ju në të ardhmën të ndodhe një xhadha që i thot i kum fano unë. Çë ta ston më shumë mështimin e vet. Dhe kur ta merr Allahu qezlum xharta merr për srashë. Jo për të ngushti. Ta merr për srashë Allahu Xhelalua ta dënojm për srashë kur qezlum xhart. E t'i bën zonum shtat. Dhe fjalët e tilla që thuan fjalët e tilla që thuan janë smundje. Andaj vëllazër, nuk duhet më të qënd në zemrën e besimtarëve vetëm parja. Nuk duhet besimtarit që kanë me synë në materializëm, sikurçi shikojnë çës. Nuk duhet besimtari, hoxha, thirsi, daia, xhamoti, i cili e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të mendon kështu. Andaj ka thënë Bilal ibn Sa'di, rahimehu Allah, nëse njëri e kishte adhuruar Allahun subhanahu wa taala për ditë të cilën, deri në momentin e vdes, dhe nuk i kishte bërë asnjë haram Allahut, e kishte bërë të gjitha veprat e mira, kishme mjaftuar për njëriun që e don ndonjën si gjuna. Ta Allahu jelmual. Të shërri e dunjas është aja e cila i banë sot njerëzit me të shirruë shumë Shëtë që ata e vetë me kone para Ta mënë ato tjera të mira më natë të partë kemë Gërrupi i vetë, apo gjamija e vetë, apo emri i vetë tjetë i pari Kjo ha probleme vëdëzër Janë së mundi e zemrë, së që futën të i njeri unë zemrë Ndo shtë e në fundë në shkodën fjodore, ndoshtë e kërka qenë fëmi njeri Por duhet me rritje njeri u ti të të kë ti as jesant te dek nga se kto krijon probleme te njeriu dhe kjo esht fikoi vërtet te fes Allahu xhelal, nuk esht fikoi fikoi i oratoris i dersit i muhabetit i rizbukurimin e stolisjeve wallahi Allahu xhelal i din simratona ne sana kish me babhsin milioner edhe miliarder çka kish me bona Allahu e din shumë mirna çka kish me bë. Allahu xhelal i din se na kish milionaja. Allahu subhanahu wa taala i din shumë mir. Andaj na spravon ne me një fugaroc qe lipt denar me një fugaroc qe lipt pes denar. Mjën dhe për të islamit e sila ali, kërkon gjithë ore Andaj Allahu gjellore pas ka zbitë këti umetit Muhammedi Ser Allahu a.s. në pëzat namazën namazë. Dhe dhe për u pas ka nëzvëgullu e Që në kam ledhë zbashko me një vend Që njëriot të regon mirësien e vetë në da islamit E të, të regon imonive të Andaj edhe njëhet Kemi kujdes prej dhepra vetë zemrës Nga se këto janë të të cilat e shkatrojnë njëriun dhe I aruin fen njëriot Dhe e shdukin fen e çrronosin fen për zemrën për zemrës e njeriu e zhdukën frikën e Allahut andaj kujdes prej klerarcisë që ka thënë sallallahu alaihi wasallam el qibru batra al haqq wa ghamd un nas kibre mendemarsija është nënçmim, në çmim e refuzimit vërtetë të vonçmimit e njerëzve kujdes prej irias që është kur njeriu e ka një cilësi të mirë ti urrën dëshirom me azhduk Allahu ata jo mos mos dëshirom me azhduk atij por dëshiroj që Allahu të jashton atij dhe ti të jashton Nuk është e njëtë matematika Ande matematika e shejtonit thot Isha dhe jashduk krejta loj Matematika dhe logika e shejtonit thot Isha dhe jashduk Edhe në momentin që fillon njëzbatic me pas Një batic me pas Një rëzim me pas Këj person Fillon njëri ju Më knaqë Shek zimin fëtër nëti Nëse kemi arrit këtë dëregjë Nëse busqesht njeve buza ha, E ku më thonu nëti E ka bëhë këta dhe kështu më rafë Nëse firon buzën aşë, vallahi ke buzëshë Allahu ka dar. Vallahi u rrën Allahu xhelalu alaka. Kta u rrën nëse e ke me kuçin tan, kta u rrën nëse e ke me vllain tan, kta u rrën edhe nëse e ke me kolegun tan, kta u rrën Allahu xhelalu me çdo njeri që ti ty ka sprovu Allahu subhanehu teala me dikam me një zanat, ka sprovu Allahu xhelalu me pas koleg dikan, ka sprovu Allahu xhelalu ndje edhe ndavet. Vallahi kujdes për ksa, nëse të buzëshë goja jote, mirë për tyje. Elusim Allahu xhelalu alaka që Allahu së bëlla ta pasran zeme të muslimanbë Allahu ta pasran zemën tonë prej zilis ta pasran Allahu qëllëz zemën tonë prej oretjes ta pasran Allahu qëllëz zemën tonë prej mlefit elusim Allahu qëllëz që dhen këtë cilsive Allahu qëllëz të vendos të dashhurin dhe i besimtarve respekt dhe i besimtarve toleranc dhe i besimtarve iman dhe Allahu qëllëz sakrificë dhe angaxhjumë ma shumë me gjënatëve tona elusim Allahu së bëlla ta që Allahu qëllëz të paskon الوسيماء <سؤال> الله جل جلاله الله جل جلاله امر المؤمنين فلسطين فلسطين نيرزوا دا سكي نيرزوا مكسلوه فلسفه ومكسلوه لوجيكه الوسيماء الله سبحانه وتعالى الله تضمن سلم هنجره الفردوس الاعلى لبيغنات مشيله من يستمر هل ترى كيف لبسنا في الترايم اللابوسه فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس